Iubiți frați, mulțumesc lui Dumnezeu că a rânduit ca să ne mai întâlnim într-o seară duhovnicească aici în orașul acesta, Binecuvântat, Bacăul, în care locuiesc nu puțini credincioși ortodoși, bine formați, duhovnicești. Sunt doar trei zile de când părintele nostru Cleopa Ilie, Marele Duhovnic al României, Marele Trăitor și Nevoitor și Rugător pentru El și pentru mulți alții, Părintele Bucuriei și al Bunătății și al Milei și al Mângâierii, care n-a avut egal aproape în întreg secolul nostru, iată s-a dus la Domnul, unde dorea de mult să ajungă. Și toată țara noastră a fost informată de plecarea părintelui Cleopa. Bașii de peste hotare, pentru că Sfinția Sa avea în ultimii ani o suprafață destul de mare, la nivel cel puțin european. Deci, despre părintele Cleopa, doar câteva gânduri să vă spun, pentru că este foarte proaspăt momentul despărțirii noastre de Sfinția Sa. El a venit în mănăstire în 1929, s-a născut într-o familie din comuna sulița Botoșani, o familie cu zeci copilași, el era al cincilea din cei zece copii, patru au murit de micuți, iar trei frați, dintre care și părintele Cleopa- se cheama Constantin în lume, de la Botez. Au venit la Sihăstria în 1929, dar așa a rânduit Dumnezeu ca familia părinților săi, adică copiii n-au trăit multă vreme. Aproape toți au murit de tineri. Singurul care a rămas la o vârstă de aproape 90 de ani a fost părintele de Cleupa și singura mama lor care a trăit 94 de ani. Deci, familia părinților Cleopa o putem număra în doi, mama sa și el, care au trăit cel mai mult. Așa l-a lăsat Dumnezeu ca Sfinția sa să poată hrăni cât mai multe suflete. Și zicând în 29 a intrat în mănăstire, cei doi frați mai mari ca el au murit până în 33 amândoi, câte unul, câte unul, a făcut armata chiar aici în jurul orașului Roman, pe unde erau niște depozite de muniții la Pașcani. În 36 s-a făcut călugăr a primit numele de Cleopa, a păscut oi de mănesirii sestriea 10 ani și în 1942 bătrânul starei Ivanichi Moroi, un ardelean vestit, s-a îmbolnăvit rău, nu mai vedea cu ochi, a fost bătut din niște telhari și era în suferință și s-a dus toți părinții și frații din schit de la Sfihăstriei, atunci pe munte, acolo sus, pe deal, și au spus Hai, te-am ales cu toți stare, să vină de vale, n-are cine ne conduce." El era tânăr, n-avea nici 30 de ani și a făcut ascultare. Tundeau o oaie, era vara, pe iunie. A lăsat o oaie tunse și au continuat o altă și a venit de vale. A fost ales așa, providențial. Și iată că a condus mănăstirea vreo 2-3 ani ca locțiitor de Staris. În 1944, bătrânul Staris Ioanichie s-a mutat la Domnul și Pr. Părintele Cleopo a fost numit Staris Plin, care conduce sehestria până în 1949. Apoi, ajungând renumit deja, pentru că era de la început un stareț harismatic, adică plin de harul lui Dumnezeu, în special avea o memorie fenomenală pe care o moștenea cu darul lui Dumnezeu de la mama sa. O memorie fenomenală și, al doilea, o bunătate rară sufletească, un om al milosteniei și mai avea un mare dar, darul cuvântului. Sfinția sa prin cuvânt a câștigat lumea, prin cuvânt a a tras de la secte numeroși creștini, prin cuvânt călăuzea pe fiecare. Asta a fost harisma lui specială. Memorii deosebită, inimă plină de bunătate și minostenie și darul cuvântului. Este foarte scump darul cuvântului, să ai un om care să știe să te mângâie, să știe ce să-ți spună și cum să spună medicament pe rana sufletului tău. Și în 49, a fost transferat ca staris cu 30 de călugări de la Săhăstria la mănăstirea Slatina lui Lăpușneanu care era în paragine și unde stă vreo 5 ani de zile ca staris între timp a fost închis de securitate, a mai fost bătut cum era atunci. Și apoi se retrage în munții Rarăului, uneva pe niște locuri, numai Dumnezeu și El le știau, și a stat vreo 2 ani de zile retras în pustii la rugăciune. Și în 1954, către toamnă așa, a fost scos de acolo din pustii, a fost adus la București de patriarhul Justinian, care era la București, și a intervenit la guvernul central atunci și în sfârșit, l-au găsit nevinovat și a venit înapoi în mănăstire. Am uitat cu niște ani, s-a reîntors la Sihestria în 1956 și în 1959, iarăși o nouă persecuție împotriva bisericii ortodoxe și a mănăstirilor în special. Și atunci părintele Cleopa, iarăși, pentru a treia oară, se retrage în munți, unde stă aproape șase ani de zile până în 64 septembrie. Toți anii deci, care i-a petregut în nevoință pusnicească sunt în număr de 10. 10 ani a stat în păduri, în pustie, în pești, până a găsit și el și se ruga lui Dumnezeu ziua și noaptea. Deci iată de ce Părintele a fost mari și la Dumnezeu și la oameni și ne-a hrănit pe toți și mireni și călugări și tineri și bătrâni și învațați și mai simpli pentru că a fost un om al rugăciunii. Dacă nu te rogi mult, nu faci nimic bun în viață. Sau faci puțin. Sau croiești un lucru bun și se termină rău. Pentru că nu pui și rugăciune la temelia oricărui lucru. Sânția sa se ruga neîncetat, avea și rugăciunea inimii. Și după 64 din septembrie, până când a închis ochii acum câteva zile, Părintele Cleopa a făcut un singur lucru, noaptea se ruga singur, numai Dumnezeu știe cât, noi nu știm exact câte ore se ruga, numai nici mai spunea că se culcă la ora de, se scoală la ora de, el se ruga 15 ore în medie, din 24 de ore, iar restul vorbea cuvânt de folos la cei care veneau, până înainte de a închide ochii. Acesta a fost, pe scurt, Părintele Cleopa, un sfânt al zilelor noastre, un părinte al părinților, un duhovnic neegalat în România și în țările ortodoxe, un suflet mare, plin de bărbăție, nefricos, tare în credință și aprins de râvnă și de harul Duhului Sfânt. A închis ochii la ora 2.20, când a început să fie ziua a doua a lui decembrie, deci la două decembrie, la ora două S-a stins duhovniceștii ca o și în ziua când a fost și prohodit, după frigul ăsta mare care a fost, a rândit Dumnezeu un curent cald în zona aceea noastră acolo, încât scurgea din streșină și toți s-au menunat că s-a putut sta afară, s-a făcut după rânduială atâta pentru Părintele Cleopa. Vor trece ani și zeci de ani ca să mai ne dea Dumnezeu în asemenea Părinte cu darul Cuvântului și cu viață Sfântă. Mulți vorbesc frumos, dar trebuie să și trăim frumos. Vor vor trece mulți ani de zile, să se mai nască un oarecare Părinte care să aibă darul Cuvântului ca Părintele Cleopa. Și acum să trecem la tema care a fost anunțați, dacă vorbim despre Hristos și pentru Hristos, și dacă trăim cu Hristos, toate sunt frumoase, toate sunt bune, toate sunt în înduială. Și mai întâi începem să vorbim despre marele praznic, despre marea sărbătoare pe care o așteaptă toată lumea, nașterea Domnului. Nașterea Domnului sau Întruparea lui Dumnezeu cuvântul prin Feșoarea Maria este cea mai mare minuni care s-a făcut de la creație până acum. Întruparea lui Hristos din feșarea Maria este o nouă creare a Lumii. Lumea a fost recreată, duhovnicește, prin întruparea Întuitorului și prin. Pe trecerea sa pe pământ, acei 33 de ani și jumătate, cât ne spun Sfintele Scripturi. Nu se putea lumea mântui. Ca și noi astăzi, un om pătrimarș, o lume stricată, cam cum se cam vede acum, în general, nu o mai poți salva decât numai prin Hristos. Nu se putea nici atunci, acum 2000 de ani, lumea nu se putea ridica din în care o crezuse, din închenare la idol, din păgânătate, din cruzimea, din răutatea și demonizarea care pătrunsese în toată făptura umană acum două mii de ani, afară de poporul iudeu care păstra în bună parte speranța venirii lui Mesia, ei bine, în rest, toate popoarele lumii de atunci erau păgânei, se ucideau unii pe alții, se mâncau de vii unii pe alții și se închinau la idoli. Niște statui din acestea care păreau că sunt Dumnezeilor. A venit Hristos în lume și a schimbat lumea. Și a lăsat lumii ca model viața sa, Evanghelia sa, de la naștere până la răstignire și înălțare la cer. Sunt două mii de ani de când Hristos s-a întrupat. Sunt două mii de ani de când Mântuitorul Hristos s-a smerit pe Sine, ascultător făcându-se până la moarte și moarte de cruce și s-a întrupat din preasfânta Fecioară Maria. Taina nașterii lui Hristos nu poate nimeni să o spună. Nașterea lui Hristos n a fost o naștere umenească, fără ispită, fără patimă, fără plăcere, fără cele ale veacului acestuia întruparea Mântuitorului din Feșoara Maria a fost o minune a minunilor. De deci, ce am spus, prin nașterea sa s-a recreat lumea. Este a doua creiere a lumii după așa din tâi. Și a vrut Dumnezeu ca să aleagă acest vas sfânt pe care trebuia să intre în lume și în istorie Mântuitorul Hristos, adică pe Feșoara Maria. Dumnezeu înnoiește lumea prin Hristos, dar nu fără de femeie. Cu nimic nu-i mai prejos femeia decât bărbatul. Dar prea Sfânta Feșoară Maria, care mijlocește între prea Sfânta Trăime și între noi păcătoșii, ea este comoara acea neprețuită, prin care și din sânul căria, s-a întrupat Hristos Dumnezeu nostru. Pentru noi nașterea Domnului nu înseamnă numai colinde, trei zile de sărbătoare, o mâncare mai bună, un pahar, ne vizităm. Astea sunt firești și binecuvântate. Numai decât sunt binecuvântate. Astea sunt cele mai mici bucurii. Dar pentru creștinii cei adevărați, nașterea Lui Hristos înseamnă înnoirea vieții noastre. Să ne naștem și noi, duhovnicește, din nou. Să ne schimbăm viața. Să ne rugăm mai mult. Să trăim cu Hristos să-L simțim în inimile noastre și să nu desnădăjduim că oricâte necazuri ar fi și vorbea veni și se vede că vin tot mai grele să nu ne descurajăm. Noi suntem legați de cer, noi suntem cu Hristos, noi avem nădejde în viața de dincolo, asta e trecătoare, chiar dacă ne ispitește mai mult sau mai puțin, dar ea trece cealaltă veșnică de abia vine, așa încât să încercăm să spunem cum s-a născut Hristos sau de ce s-a întrupat Hristos. Nu putea Dumnezeu să salveze lumea fără acest act al întrupării Mântuitorului. Să putea oricum, că toate sunt posibile la Dumnezeu. Dar dacă nu s-ar fi întrupat Hristos, nu s-a arăta dragostea lui Dumnezeu față de oameni, s-a arăta doar mai mult puterea lui Dumnezeu că e cel puternic, cum se spune în Sfintele scripturi. dar întruparea Mântuitorului din sânurile unii feșoare Dumnezeite, venirea Arhanghelului Gavril la Nazaret, Rugășunile prea Sfinte Feșoare, căci când a fost binevestită, ea se ruga, toate acestea arată dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Nu numai puterea, dar și dragostea. Deci, Hristos s-a născut din fecioară cu voia Tatălui Ceresc și s-a smerit Nu numai dragostea arată Mântuitorul prin întrupare, dragoste față de noi oamenii păcătoși, care nu meritam atâta cinste, dar și smerenie, Hristos s-a smerit din Fiul lui Dumnezeu care șade de-a dreapta Tatălui în veci, a primit să șade și în brațele unei fecioare, prea Născătoare de Dumnezeu, și să primească hrană de prunc, și să fie înfășat în scutece, și să fie și prigonit de mic, Iosif și cu Maica Domnului au fugit în Egipt de frica lui Rod, s-a smerit. Vedeți puterea smereniei, vedeți când se întâlnește dragostea de Dumnezeu și cu Sfânta rugăciune, că și Feșoara s-a rugat permanent și când a primit bunavestire, tot în rugăciune era și cu smerenia. Deci, când se întâlnesc aceste virtuți de bază, cu adevărat, acela este creștin desăvârșit. Să știi să iubești și să ierți, să zici din inimă că e cel mai păcătos și să te smerești pentru păcatele tale. Iată câteva din virtuțile de bază care au contribuit la întruparea Mântuitorului Hristos. Dacă nu s-ar fi întrupat din fecioară, și ar fi venit direct pe noi, cerului mântuitor în lume, poate oamenii mureau de frică. Și nu mai era acea dragoste intimă, duhovnișească, de Dumnezeu față de om și de Maica Domnului față de noi păcătoșii. Ori așa, cu totul altceva, întruparea pe care Tatăl a rânduit-o ca așa să fie, este cea mai dumnezeiască pe care nu poate mintea noastră să o explice și să vorbească despre ea. De aceea, iubiți frați, să apropii nașterea Domnului, hai să ne întărim în credință, să ne întărim și în dragostea creștină, hai să ne schimbăm și noi duhovnișești, să ne naștem și noi din nou. Că deja vă în fiecare an Crășiunul și în fiecare an Primavara Paștele și în fiecare an sărbătoarea cu tare sau cu tare, dacă noi tot cum am fost ieri și alaltă ieri, tot așa rămânem. Începând cu noi călugării și cu părinții preoți, trebuie cu toții să ne întărim și noi duhovnicești, să ne naștem și noi din nou. Hristos s-a născut din Fecioară ca să noiască lumea și în lumea aceasta mare și lată și lungă sunt căpem și noi. Suntem și noi numărați acolo. Așa încât atunci vom înțelege taina nașterii, a întrupării Mântuitorului când noi ne vom naște din nou. Când noi ne vom smeri, mai bine zis, când noi vom iubi și nu vom mai avea nici un dușman, când noi ne vom ruga mai mult, rugăciunea cu smerenia, cu iertarea, cu mirosenia și cu iubirea față de toți sunt cele mai mari virtuți prin care Dumnezeu salvează lumea, prin care se mântuie subletele noastre și prin care putem noi slăvi pe Dumnezeu. Și nașterea Mântuitorului de explicat, după Evanghelie, este simplu. Ea însă are multe taine ascunse pe care încercăm cât câte puțin, măcar să le mai explicăm. Preasfânta Fecioară Maria, ca să înțelegem de ce s-a născut Hristos din Fecioară și de ce la anumită vârstă și când s-a petrecut asta, o găsim în viața mai și Domnului. Sfinții părinți Chemșana nu aveau copii și s-a rugat multă vreme, ani de zile, și erau bătrâni și nu mai venea un copil în casa lor. Și se rugau și se plângeau, ea, Ana, într-o parte, într-o peșteră, el în câmp unde era cu oie de lui, și se ruga lui Dumnezeu până când le-a venit Arhanghelul Gaviris și le-a vestit că vor naște o fică. Și au menit-o, au făgăduit-o să o ducă la templu. Și când s-a născut prea Sfânta Feșoară, Maria a fost dusă la templu, intrarea mașii Domnului în biserică. Am avut-o nu de mult ca sărbătoare. Deci, un vas sfânt care a trăit în altarul bisericii, în Sfântul altar din terul Salim. Acolo a crescut Maica Domnului, de la vârsta de 3 ani până la 15 ani. Unii spun mai mult, alții cu ani mai puțin. Asta nu interesează prea mult. Atâta să știți și copiii dumneavoastră care îi aveți sau care veți avea tot așa trebuie să-i creștem cât mai legați de Hristos cât mai des duș la biserică cât mai des spovediți și împărtășiți să fii cât mai izbăviți și feriți de tentațiile cele necurate ale diavolului, care vin peste toți mai ales prin cele ce auzi și văd la televizor restul știți mai bine ca noi ce urjii se dau acolo și dacă continuați așa și lasați aceștia nevinovați copii să știți că îi distrugeți cu voia dumneavoastră și noi răspuns nu avem că întotdeauna când avem o ocazie vă spunem și spunem tuturor acest cuvânt păziți copiii de toate sminterele sataniei păziți copiii dacă vreți să vă păziți sufletul și să mă mântuiți mai ușor. Iar dacă vreți să murim cu toții, lăsați-i din capul lor și atunci nici ei nu se realizează creștini buni și nici noi nu vom avea răspuns în fața Lui Hristos. Noi călugării sau preuze tăcem zicem, bine, da, și zicem, mai bine, a, se bade și și el lumea asta, bine. Și noi vom avea răspuns preuții și dumneavoastră. Așa că întorcându-ne la Maica Domnului Vedeți, unde s-a pregătit sfânta Feșoară Marie pentru căsătoria acea duhovnicească? Vedeți unde s-a format ea și câți ani până când s-a învrednicit să nască pe Hristos? Nu la loc de odihnă, nu în case boierești, nu în palat împărătești, nici în casă părinților ei, ci unii la cel mai sfânt loc din lume, care este altarul lui Dumnezeu în Sfânta Sfinților din Ierusalim sau în Sfântul Altar. Acolo zilnic se ruga în noaptea chiar și acolo vorbea cu Arhanghelul Gabriel și a înțeles ea Dumnezeirii. Iar când a fost să fie vestită nașterea, ea nu s-a înspăimântat. Vorbea cu Îngerul cum vorbesc eu cu fratele meu. Îngerul Arhanghelul Gabriel era ca un frate mai mic al Maicii Domnului. Vedeți cum sunt sfinții? Nu se tem nici de diavol, nici de îngeri. Sunt ca niște friascu, îngerii, iar diavolul nu au ce căuta pe acolo. Iată, deci, cum s-a pregătit pra Sfânta Maria, cum s-a pregătit ea să nască pe Hristos Dumnezeu. Cam așa trebuie să se pregătească creștinii noștri, mamele noastre, surorile noastre, tinerile fete și tinerii care se căsătoresc. Dar pierd copilașii și sănătatea și tinereța și viața și ajung în vremuri grele și în suferințe sau să trezesc că lumea merge rău în toate și întreabă de ce oare noi ca oameni nu știm fiecare ce păcat a făcut, dar desigur ca urmarea unor păcate mari și noi suferim mult și tare poate și drama care o trăiește în România astăzi este tot o urmare a păcatelor noastre și dacă vreți să spun deschis, cred că cel mai mare păcat care îl fac românii și în special femeile sunt avorturile. N-am venit în seara să monstru pe nimeni. Dar nu pot să nu zic chiar nimic despre cel mai mare păcat al românilor și al mamilor românce. Blânde la vedere, de obicei echilibrate cu minți, dar nu am putut gândi în toată viața mea, am și eu niște ani, mai mulți în spate, N-am putut să cred că mamele noastre, surorile noastre așa de ușor acceptă crima, ușiderea, omorul. Și o spun cu mâna pe Sfânta Crușe, că dacă ne merge rău în țara asta, este pentru cele circa 10 milioane de copii avortați din 90 numai încoace. Și înainte să omorau cumplii, dar parcă mai puțin, că mai era legea cei care îi îngredea. Tot tinerii care, uite, sunt lângă noi și prin sală, pe aici, băieți și fete, până la treizeci de ani, sunt rodul a două legi din trecut care au favorizat obligatorul. E bun și așa, unii critică, ușor de criticat. Da, dacă n-ar fi fost acești tineri, mai aveți copii acum? Vedeți? toți tinerii români, de astăzi sunt născuți în regimul trecut. Și Dumnezeu a primit, cine știe, dacă n-a primit Dumnezeu mai bine jertfa a serului care obligator ne-au să naștem copii? și să-i punem în rânduială creștinească decât acum când facem ce vrem și așa de bine ne merge că tot la vale mergem așa încât după cum se vede că merge țara, îi semn că mergem și noi toți pe rău de ce? așa cum s-a spus dar să ne întoarcem înapoi la Maica Domnului după cei 12 ani petrecuți în templu ea a fost încredințată Sfântului Iosif pentru o minunie. se spune așa în cărțile Sfinte că ajungând de la vârsta de acum când trebuie, vor să se căsătorească, or să iei altă cale, Preuții din templul Ierusalimului au făcut un legământ, un sfat. Să punem în Sfânta Sfinților fiecare toiagul său, cârșa dacă voiți, și spune dimineața să ne rugăm cu toții și a cărui toiag va odresli, va înflori, va da mlădițe vie, Toiagul e uscat, e o de lemn. Și zice, așelui să încredințăm pe feșoara Maria. Ei știau cu Duhul, că ea are o chemare cu totul dumnezeiască. Și a doua zi dimineața au găsit înflorit toiagul lui Iosif. Și a spus, Iosif din Nazaret trebuie să ia în sama sa, în grija sa, pe această sfântă feșoară pe care a ales-o Dumnezeu, din care trebuie să se nască Hristos Mesia. Și așa s-a întâmplat, cum am spus, a venit și arhanghelul Gavril la vreme și i-a vestit, Ia nu s-a speriat, că i-a vorbit să de atâtea ori cu Gavril, dar atât a spus, cum să fii una ca de vreme și eu nu știu de bărbat? Deci, vedeți, sfinții nu se tem de sfinți, sfinții nu se tem de îngeri, sfinții nu se tem nici de diavol, nici nu vin diavolul, că se tem să vină acolo unde sunt sfinți. Și în ferul acesta, iată, a venit vremea să nască și nașterea ei n-a fost însă în Nazaret. că Domnului a născut în Betleem căci cu Iosif, care o ocrotea, să se înscrie, să făcuți un fel de recensământ numărătoarea populației. Betlehem noi a fost la Ierusalim, este la 10 km în partea de sud din Ierusalim, spre Betlehem sunt 10 km către sud. Ei bine, și mergând să se înscrie acolo, a venit vremea să nască pe Sfânta Fecioară și iată că n-a născut în casă nici boierească, nici țărănească, într-o peșteră a născut. Și spunea Sfânt Părinte, de ce Hristos s-a născut în peșteră, care sub pământ? Și să știți că în Ierusalim și în Țara Sfântă, pământul este stâncos, tare, petros, și sunt și stângi mai slabe, așa, dar tot stânga se-i cheamă, și multe peșteri. Acolo plouă foarte puțin, e căldură mare, e zona aproape subtropicală. Ei bine, de ce s-a născut Hristos într-o peșteră, nu într-un palat. Mai întâi Hristos a primit și a acceptat smerenia. N-a venit ca Dumnezeu pe pământ, s-a smerit ascultători făcându-se până la moarte și moarte din cruce. Deci, e atât de mare puterea smereniei, ca și a dragostei dumnezeiești, încât nu poate întrește nimic. Unii se întâlnește iubirea de Dumnezeu cu smerenia în Hristos Dumnezeu, acel om merge pe calea îndumnezăirii, pe calea mântuirii cea mai înaltă. Iar alt Sfânt Părinte spune că Hristos s-a născut în peșteră unde stăteau animalele. așa cum am văzut pe acolo câte eu scopituri, așa, un fel de mic și în stânca aceea acolo, o văcuță, o oaie, ce avea fiecare om? De ce s-a născut deși, în ieslea animalelor, sau unde stau animalele? Iată ce spune un Sfânt Părinte, pentru că societatea de atunci, oamenii căzuseră în rândul dobitoacelor, nu mai era la nivelul omului. De aceea Dumnezeu Mântuitorul s-a născut în peștere sau sub pământ. Că oamenii căzuseră mai jos decât nivelul uman. Ajunsese lumea, atât era de decăzută, atâta era de mult desfrâu, criminalitate, închinare la idoli, păgânătate, se mânca om pe om, chiar unul își mânca carnea celuilalt. Și atunci a spus, cum spune prorocul David în Psaltire, Psalmul 49, iar omul zice că în cinste fiind s-a prăbușit în adânc și s-a asemănat celor necuvântătoare. Deci, pentru aceea Hristos s-a născut sub pământ în peștere unde stau animalele, că oamenii deveniseră animale, aveau, adică, o trăire animalică, salbatică, erau ca fiarele, așa cum și noi astăzi mai remarcăm piși pe oameni fiare, oameni care nu mai sunt oameni, Căci deci când îl al pe Dumnezeu din toată viața ta, din tine, din casa ta, din inima ta, din subletul copiilor tăi, nu mai ești om, intrându-și elul necuvântătoare. Ei bine, iată pentru ce Hristos s-a născut sub pământ, ca prin smerenie și prin recunoașterea păcatelor personale și prin întruparea Mântuitorului din Feșoara Maria să ne ridice Dumnezeu la lumina zilei la răsăritul soarelui, la cerul înstelat, la soarele care încălzește, la Dumnezeu care ne mântuiește. Nașterea lui Hristos nu a fost un eveniment oarecare, întruparea Mântuitorului a fost una din cele mai mari minuni. Prin nașterea Domnului și prin învierii, lumea a fost creată din nou, a fost o nouă creație a lumii, însă duhovnicește, sufletește, din oameni răi, Hristos a făcut oameni sfinți și apostoli și făcători de minuni. Din oameni sălbate Dumnezeu a împlânzit lumea. Și așa mai departe. Deci, pe scurt, iată până aici, prima parte a nașterii lui Hristos. Iată, deci, cum se conturează în inima noastră Crăciunul și întruparea Domnului. Gândiți-vă, nu la ce ce vom mânca de Crăciun, sau vom avea, sau nu vom avea. Toate o să le avem cu darul lui Hristos, cele pentru trup. Gândiți-vă că Hristos încă ne iubește, că dacă nu ne-ar iubi nici acum, am pierit. Gândiți-vă că Hristos vine să întrupează din nou, din Preasfânta Fecioară și prin Harul Duhului Sfânt, să întrupează în noi, Hristos. Îl simțim în inimile noastre, că nu suntem singuri. Și ar fi să ne simțim singuri pe pământ acum, mai ales la răscrușea aceasta, când toate popoarele lumii nu știu încotro merg? Și nimeni, absolut nimeni, nu strigă la Hristos. N-am auzit nici prin ziare un glas, un răcnit, să-i că câte toți oameni buni, sunt. ne îndreptăm la Hristos că pierim nimic, nimic. Pe care spune și-au făcut cealalt, și-au furat cealalt, și-au dus dincolo, și-au s întâmplat dincolo, unul, o minciună, altul două, altul nou. Nimic din cele ce trebuie să fie. Adevărul e numai la Hristos. Ceea ce ne poate salva e numai Hristos. Ceea ce se naște și ne poate naște pe noi din nou, ca persoană, în casă noastră, în familia noastră, în țara noastră, e numai Hristos. Să învățăm de la Hristos cum ne putem naște noi. Să învățăm din smerenia lui Hristos ceva. Să învățăm din dragostea lui Hristos care din dragoste s-a întrupat pentru noi păcătoși. Să învățăm din smerenie mai și Domnului ceva. Să învățăm de la bătrâni, de la pustinii, dacă mai sunt până ori mai fi, că și noi nu ne putem întâi fără rugăciune și fără smerenie. Nu se naște Hristos în noi. Noi nu vorbim aici de creștiut mai așa ca o eveniment istoric sau ca o minune a lumii, ci vorbim de Hristos întrupat, prin care și noi trebuie să fim întrupați în Hristos, sau în inimile cărora și la noi trebuie să se întrupeze Hristos. Altfel, nașterea Domnului sau Paștele e o sărbătoare istorică, sau cel mult biblică, am mâncat, am trecut mai bine, am făcut-o chef, ne-am mai certat, ne-am mai bucurat, am mai uitat pe la acel ecranuri și gata, au trecut Crăciunul. Creșunul creștin nu trece niciodată. Cel ce trăiește în Hristos, cel ce îl naște pe Hristos, adică îl primește în inima sa, Hristos se naște veșnic în el. Și acela este om născut în Hristos sau pentru Hristos și care trăiește cu Hristos. Altfel, fraților, murim de foame, duhovnicească și trupească. Altfel, n-am înțeles nimic din Sfânta Evanghelie. Noi avem alte altă lume... Noi avem alt loc unde trebuie să ne mutăm, ori vrem, ori nu vrem, dar trebuie să mergem acolo. Și ce vom vedea noi acolo, dacă o merita mila lui Dumnezeu? Și cu cine ne vom întâlni noi acolo? Și îngerii care le vom vedea acolo? Și bucurii care le vom simți atunci acolo? Vor fi atât de mari, încât nu poate gură de om, poate nici de îngeri, să le povestească. Dar să mai Desprindem câteva învățături din nașterea Mântuitorului Hristos. S-a născut Mântuitorul din Feșoara Maria, nu cum se naște un prunc din pântișile mamei lui, să nu gândiți omenește, gândiți duhovniște. că preasfânta Feșoară, Feșoara a fost înainte de naștere, Feșoară prin naștere și Feșoară și după naștere. Deci pruncul Hristos a trecut cum trece raza soarelui prin fereastră așa a intrat Hristos în istoria lumii și trupul preasfintei fecioare este ca o fereastră străpunsă de lumina Dumnezeirii cât puteți cuprinde cuprindeți cât nu tăceți și vă rugați ce mai învățăm iarăși de la întruparea Mântuitorului Hristos o stea mergea de la nord către sud Iran, sau dinspre Persia către țara poporului ales Sia aceea călăuzitoare, care pe o parte vestea că s-a născut un mare împărat în lume, cum se credea atunci, pe altă parte steaba acei călăuzea pe cei trei magi. Magii erau niște învățați, niște înțelepți ai Persiei și au venit cu daruri și întrebau pe aici, pe acolo, unde este cel ce s-a născut? Împăratul. Ei credea că e un împărat, a unui oaricare alt împărat. Și au ajuns la Betlehem și au adus trei feluri de daruri aur, smirnă și tămâie. Aurul e simbolul împăratului, de cel care se născuse ca semn că este în veci împăratul cerului și al pământului. Aurul este împărat. Și cine duce viață curată și sfântă ca aurul, acela este împărat peste patim, împărat peste sine, acela împărățește și va împărăți cu Hristos în veci. Altul din cei trei a adus smirnă, simbolul morții. La evrei, mortul era tămâiat și uns cu smirnă topită. Smirna simbolizează moartea. Hristos trebuia să moară pentru noi. Nu era destul numai să se întrupeze în lume, trebuia să facă jertfa finală, care înseamnă chiar moarte și moarte de cruce, nu orice moarte foarte crud. Deci smirna, simbolul răstânirii lui Hristos. Vedeți, trei mași, trei păgâni, erau păgâni, vedeau ei cumva într-un Dumnezeu, dar nu erau din poporul evreiesc. Și al treilea a adus tămâie, care e simbolul liturgiei, a jertfei liturgice, care se face în biserică. Deci, vedeți ce ne trebuie și nouă, Să fim curați ca aurul, ca să nu împărățească patimile în noi, să clocotească ca vermii cei neadormiți, să locuiască în inima noastră aurul fecioriei în tineri, aurul nașterii de copii în mamele cele curate și binecuvântate și aurul liturgic al Sfântei Liturghiei, căci fără Sfânta Liturghiei nu ne putem mântui. Și chiar dacă credem în liturghie, dar dacă nu mergem duminică la biserică, greu de mântuit. Deci, cugetați la aceste lucruri, cugetați la darurile celor trei magi și vedeți numai cât am vorbit până acum, cât de adânci aceste cugetări și cuvinte desprinse din Evanghelie și din praznicul nașterii lui Hristos. Noi, de obicei suntem grăbiți. Ne uităm la șați când intrăm în biserică și dacă trece o oră și ceva, începem să nu mai avem răbdare și gata, mă duc, mă așteaptă cineva. Dar dacă adânșiți credința în Hristos și iubiți mai mult rugăciunea și stați la Sfânta Liturghie, până la sfârșitul ei, cu evla, și cu răbdare, să vedeți cât din vă întoarceți acasă. Să vedeți că cu adevărat vă simțiți și frății de născuți din nou. mai de la Dumnezeu așteptați ajutorul. Numai de la Hristos, care în nădejdea noastră, așteptăm salvarea lumii. Nimeni altcineva, nici împarați, nici președinți, nici șef de guvern, nici conducători, nici subconducători, nici întrumători, nici orice vrea să-ți și pe care l-ai numi, nimeni nu poate nimic fără Hristos. Sunt oameni muritori ca și noi, neputincioși ca și noi, slabi și fricoși ca și noi și așa mai departe. Dar dacă avem noi pe Hristos cu noi, dacă a venit Hristos între noi păcătoșii și s-a întrupat, Dintr-o sfinte și dumnezeiască fecioară. Și dacă îngerii îl slăvesc și îl preamăresc și biserica îl cântă, și liturghia de 2000 de ani nu încetează în fiecare zi și sărbătoare să se săvârșească. Și dacă avem noi pe Hristos cu noi, avem tot cerul cu noi. De ce dar să fim abătuți sau triști sau îngândurați sau frământați? Adică numai dacă avem păcate nespovedite sau numai că facem în continuare acele păcate mari de care am mai spus și n-aș vrea să mai amintesc. Deci, dacă nu te simți, frate, după o zi în Sfânta Liturghiei sau când stai două ori acolo, nu te simți mulțumit sufletește, nici din cuvintele care s-au rostit n-ai gustat, nici din cântări cele sfinte îngerești n-ai gustat de asemenea, atunci însăm că inima ta ai o rană, însăm că N-ai dat de-a inimii tale. că în tine nu s-a întrupat Hristos, duhovnicește. Iesem că trebuie să mai lucrezi pământul inimii tale ca să dea o leacă de roade. Dacă nu mor de foame cu pâinea lângă tine. Ce să mai vorbim în continuare despre întruparea Mântuitorului Hristos? Cine a fost primii care au venit acolo din poporul cel apropiat din jurul Betleemului? păstorii de oi, ciobanii, oamenii de la țară, țăranul, săracul țăranul. Ei au simțit mai degrabă decât prorocii și decât împărații și decât cei bogați că păstorul cel Mare Hristos a venit în lume. Și îngerii le-au vestit și i-au învățat colind așa din tâi și le-a spus, mergeți în betlehem să vedeți ce s-a petrecut acolo. Și au venit și s-au închinat și am crezut, omul de la țară e mai simplu la vedere, e mai profund, mai filozof la gândire, crede mai mult, el n-așteaptă să vadă minuni, nici să-i dovedești științific cum s-a născut Hristos. Ne-am săturat de atâta știință mică noastră și falsă. Hai să ne întoarcem la înțelepciunea țăranului, a omului de jos, a omului cu minte și smerit, care trăiește viața din ca o apă care încet se scurge la vale până când se mută în cealaltă lume. Învățați înțelepciunea ortodoxiei de la oamenii de jos, de la mamele noastre bătrâne care le-mai aveți și să le sărutați pe mamele care le-mai aveți și tații bătrâni care ne-au învățat mult mai mult decât cei de astăzi. Învățați taina smereniei și taina iubirii, și taina pământului, și taina cerului și a credinței în Hristos de la oamenii simpli, de la bunicuțile care mai sunt și mai aveți. Să țineți mult la bunicile și bunicii dumneavoastră care sunt părinții neamului românesc. Ei au bucat alte timpuri, au avut alte mentalitate, ei n-au criticat, nici n-au pus rațiunea întâi, au pus întâi credința și o sfântă pe pep mare, și Dumnezeu, și Doamne, Maică, Domnului, ajutăm. Și le-a ajutat. învață să vă taina aceasta. Și atunci veți înțelege mai bine, iubiți frați și surori, cât e de adânc, cât e de plin de semnificație Dumnezeu ești. Ce mari minuni s-a petrecut prin întruparea lui Hristos din preasfântă feșoară Maria. Întruparea Domnului a înnoit lumea. Întruparea Domnului. Înseamnă întruparea Duhului Sfânt și a preasfintei trăim în inimile noastre. Întruparea Lui Hristos înseamnă înnoirea vieții noastre. Înseamnă să părăsăm cele rele și să ne îmbrăcăm în alte strai în noi, cu o viață nouă, să terminăm cu procesele, cu judecățile, cu scandalurile, cu pornografiile, cu murdările acestea care spurcă și vă omoare pruncuții și copilașii puțin câți mai aveți, să terminăm cu alcoolismul, care face ravaje în România, noi știm mult mai multe despre acestea, că am umblat cam peste tot în multe țări și ne-am întors, parcă de mulți ori, triști la noi acasă, că dacă sunt și oameni mulți și destul de mulți buni, și sunt mănăstiri multe, cum nu sunt în alte țări, și părinți buni, cum mai rar găsește peste hotare, dar sunt și multe neputințe, în fruntea cărora predomină două alcoolismul și desfrâul, sau mai corect, ușiderea de copii. Deci, iată, avem în față, pe de o parte, nașterea lui Hristos Dumnezeu cu sfânta Fecioară Maria, care își ține pruncul cel dumnezeiesc la pieptul ei și dincolo, vizavi, avem pe mamele noastre, sau surorile noastre, sau fetele noastre, tinerii noștri, care o mică parte merg pe calea lui Hristos și Maria marea parte, merg la vale, tot la vale, până în iad. a lui Hristos, sau nașterea, sau creștinul în care îl așteptăm, să fie nu numai o zi de praznic, am mâncat bine, am băut bine, m-am dus la cumătra, am trecut pe la nașemiu. Ei, m-am mai râs, am mai glumit, am mai ascultat o casetă, am mai făcut ceva. Noi știm ce fac oameni. că și noi suntem tot de la țară, tot dintre dumneavoastră, nu suntem de pe alte planete, dar cu Duhul care ne-l-a dat Dumnezeu vă spunem, ori trăim intens și din suflet cu Hristos, ori ne pierdem la vale de azi încolo lucrurile se aleg, căldișeii adică și ortodox și neortodox și cu biserica și cu creșma, și cu gluma și cu înjurătura, și cu tribunalul și cu toate, nu se mai poate de azi încolo românului, frate creștini nu se mai poate ori cu Hristos și cu sfinții și cu Maica Domnului, ori la vale cu Prăpădu cel Mare. E vremea alegerii. Deci până aici am încercat să vă spunem, așa, cu pilde din viața noastră, despre Hristos cel întrupat. Deci El s-a întrupat din iubire, din dragoste, pentru ca să ne mântuiască pe noi. Și a venit ca un prung nevinovat, că totdeauna prunjii sunt cele mai nevinovate ființe de pe pământ. Pe prung și animalele, dacă vreți, și orice altă vietate, îl iubesc. Sunt în el că e dumnezeiesc. Ei, Hristos a venit ca prunc, ca să-L iubim pe Hristos, ca pe un prunc, și să ne închinăm ca cei trei magi, și să-i aducem daruri, lacrima, rugăciunea, măcar un acatis pe zi, Mântuitorul sau Maicuții Domnului, și o lacrimă, și câteva metanii, și câteva închinășuni, și câteva boabe din lacrimi în ochii noștri. Așa se întâlnă noi nașterea Domnului. Și atunci vom înțelege mai în adânc ce înseamnă a te naști tu după modelul lui Hristos și a Sfinților Lui. Și ultima idee care să mă uit, vreau să vă amintesc, după ce Mântuitorul a fost dus la 8 zile și a primit botezul legei vechi, așa anumită a, a în prejur la templul din Ierusalim, a mai fost dus încă o dată la 40 de zile când s-a întâlnit cu bătrânul Simeon. S-a întâlnit Dumnezeu cu omul, s-a întâlnit pruncul, stăpânul legii noi, cu bătrânul acesta care avea aproape 300 de ani, al legii vechi, ca să ne arate nouă, că legea evreiască, legea Vechiului Testament s-a terminat și începe o legii nouă, legea Harului, Legea noului legământ. Și aceasta lege n-au înțeles-o, poporul ales, și s-au răzvătit și până astăzi, și Dumnezeu știe cum va fi judecata lor. Dar ultimul moment legat de nașterea lui Hristos, după doi ani, cum spun Sfinții Părinți și cum înțelegem din Scripturi, s-a mâniat de moarte împăratul Irod cel mare. Era un mare tiran, era evreu, sigur, dar un mare tiran, când a auzit că s-a născut un punct, și va fi împarat în locul lui, el de asta s-a supărat, nu de altceva. O să-mi locul, o să-mi coroana, o să iei sabia, o să iei scaunul, o să-mi palatul, o să-mi totul. Ce păi fac eu? Vedeți? Cât dintre noi nu curge de așa? Dacă e nepotul sau nora, sau fratele, sau feșorul, o să-mi iei locul, o să mă alunge, o să mă dea afară, o să mor de foame. Și atunci... A răzbunarea și a dat poruncă ca toți prunșii de la 2 ani și mai mici să fie tăiați. Crima cea mai mare care a făcut-o, asta a fost. că au se să spune 14.000 de prunși nevinovați. Și era plângeri în toată țara poporului evreu pentru cruzimea acestui tiran de Irod. Prin Irod înțelegem noi și pe diavolul să ne ferească Dumnezeu de erozii cei nevăzuți care ne înșală, care ne bântuie, care ne lovesc, care ne strivesc și ne taie prin păcate și ne împing în adâncul iadului. Și închei ideea aceasta cu ultimul moment. După aceea, auzând Preasfânta veșoare Maria, că Ierod s-a pornit cu mânie împotriva pruncului a Fiului de Împărat, a Mântuitorului Hristos, a primit poruncă în vis Sfântul Iosif, care îngrija de dânsă, erau și rude. El era mult mai bătrân și era o feșoară de 15 ani și jumătate. Și el avea 40 și ceva de ani, poate și mai mult. Și a primit poruncă în vis, zice, ia pruncul și pe mama lui și fugi, nu-ți spus, mergi la pas, fugi în Egipt. Și noaptea mergeau cu asinul și feșoara cu pruncul în brațe mergea deasupra și el conducea, iar ziua stătea la umbrar unii mai găseau acolo e foarte cald. Să mergi din Ierusalim spre Egipt, unii e foarte cald acolo, vine, au ajuns acolo păzâți de Dumnezeu și au stat la un loc, nu se spune exact în istorie nimic unde anume, dar unii Sfinți Părinți, după anumite criterii, spune că ar fi stat șapte ani în fugă aceasta din Egipt. După șapte ani, auzând că a murit Ierod Mare, iar a primit poruncă în vis Iosif, ca să se întoarcă cu peșarea Maria s-au întors în Țara Sfântă și s-au stabilit la Nazaret. Și a stat acolo până la vârsta de 30 de ani când Mântuitorul a ieșit să festească în lume. Iubiți frați, foarte pe scurt v-am spus, nu tot ce se poate spune, că nimeni nu poate spune totul, dar ceva din ce mai important și am legat într-o întruparea Mântuitorului, nașterea Domnului, de problemele noastre cele de azi, atât cât se poate. mai le-am punctat. Poate unei au prins, poate altele s-au jignit. Eu sunt că mi-am făcut o datorie. Iar în continuare sunt să vorbesc despre familia noastră de astăzi. Cam așa cum am înțeles că a fost tema. Așa cât ce să vă spune? după așa am vorbit despre nașterea Domnului, hai să vorbim despre casele noastre. Fiecare casă are o mamă și o tată pun și o prunc sau mai mulți care dau viața acelei case și dau bucurie și speranță pentru Zeea de Mâine. Dar dacă în casa aceea creștină, ortodoxă, nu stăpânește întâi rugăciunea și dacă în casa aceea ortodoxă nu se duc oamenii la spovedanie mai des și nu se face aghiazmă mai des și dacă în casa aceea a pătruns Duhul Celui Viclean, Diavolului, fie prin alcoolism, fie prin desfrâu, fie prin mânie, fie prin răzbunare, casa aceea se dezbină. și e păcat. Sfințirea unei case se face prin preoți, se face prin sfânta rugăciune mai multă, mai ales noaptea, prin post și rânduială, și prin mai deasă spovedanie. Iată, ne suntem în post. Spovediți-vă mai des. Și ni dacă dacă mai ajungem, sau poi mâine. Alegeți-vă fie care de dumneavoastră, care i-aveți și sunt destul de buni preoți aici în Bacău, noi mai cunoaștem o parte din ei, știu că își fac toți datoria, Eu un oraș de de religios, eu cam cunosc bine România. Bacău încă stă foarte bine, foarte bine. Aici au aprășit mulți în Bacău, în județul acesta, În frunte cu părintele Nicodemândiță, cu un alt părinte care a fost misionar aici și cu preasfântutul Ioachim, care acum este episcop la Huș. Ascultați glasul lui Dumnezeu și dacă vrem să fie o leacă mai bine mânt decât astăzi în țară, asta depinde și de noi. Tot dăm noi cu vorbi rele și poate că avem dreptate într-un fel în cei care conduc și guvernează, dar și noi suntem vinovați ce noi suntem, nu merităm altă soartă mai bună. Prea multe desfrâuri, prea mult alcoolism în țara asta, poți să acuzi pe cei din guvern că bem din cauza lor? Nu se poate. Trebuie să fim și noi, măcar realiști, să ne facem critica personală. Nu se poate. Unii din noi, nu toți, unii din noi s-au făcut foarte buni. Avem creștini care sunt mai buni decât călugării, să roagă mult. Noi nu vrem să fie chiar așa exagerat, nu vrem să fim bigoți, cum se spune, așa cu dreapta socoteală, dar nici ca să facă fiecare ce vrea de capul lui. Deci dacă vrem să schimbăm ceva în casa noastră, în orașul nostru, în țara noastră, să începem cu noi, odată cu înnoirea lumii prin întruparea lui Hristos, să ne înnoim și noi, Duhovnește să mai lăsăm vorbăriile, certurile, să lichidăm cu judecățile între tată și mamă, între frate și soră, între frați de la un hat de grădină, 2 3 patru ani de cheltuială, milioane și milioane, fă-și eu o căsuță de lemn și era ai fericit de cât te judeci cu fratele tău, cu cumnatul de la trei pași de grădină. Și în ne trebuie doar un pas, în lung în și lat, atât ne trebuie la cimitir. Și dacă nu l-avem nici pe aceala, are el cine îngropa nu se rămâne noi afară, pe mal. Dar nu uitați, fiți o leacă, mai legați de duhovnicie, de Hristos, de biserică, rugați-vă mai mult. Totuși începem cu rugăciunea și să sfârșim tot cu rugăciunea. Altfel, nu am făcut mai niciun progres. Rugăciunea la început, rugăciunea pe parcurs, rugăciunea la urmă, la care să adăugăm mai deasa spovedaniei, nu tot amânăm cu anul, că mânii, poți mânii, pățăm și o pățătă atâția. Era undeva în Bucovina, lângă mănăserea pună era un bătrân, moșonofrei, femeie foarte plavioasă. Tot îl chema, hai mai omule la biserică, hai la mănăserea puna, la mormântul Ștefan cel Mare, hai că vine creștinul, hai că vine Paștele, și las că vin, las că vin și nu mai vine. Lască să vin, lască că de mă duc. Tot așa, tot așa, nu zice că nu, nu era de tot, dar nu vrea să vină, nu, era el, îl ținea un brăjmaș, așa pe loc. Și ea totdată o găsut omul ca într-o comă, era gata să moară, pieta fuga de acolo pe jumătate de kilometri până la Puna puna, și era părintele iacint, vestitul stăris al putni care acum șase luni s-a mutat la Domnul. L-a găsit părinții, a dormit în Domnul pe un scaun, fără rezemătoare și nu cădea jos. Divor cinci ore a stat așa pe scaunul ăștia, a dormit în Domnul, dar ședec cum mai stai, ca cum mai dormi pe o băncuță, fără să se razeme nimic. Părintele ia Și azi vine bătrâna ai, e, ai părinții stari, mă tem că să nu moare moșneagunia. Păi zice și ei, moșul nu-o da? Păi ceva face, la pa, nu știu ce. Și când se vină, părintele zice, eu și Sfintele Taine, să-l împărtășim, zic. dacă moare. Și au ajung acolo la portiță și când se intre părintele în o gradă cu Sfintele Taine, Bătrâna din casă, părinte, acum așa da dat duhul barbatul meu. Mai trebuie zeci pași și de dă sunt Ați văzut? Ultima clipă iacă că ai pierdut-o. Ai pierdut pe Hristos, nu te-ai spobedit o viață, o trecut zilele, ai îmbătrânit, mori, deja mama, deja va copii, copiii, feșori, nepoți, nurori. Cu asta nu mai faci nimic. Nu amânați! Ăsta e cuvântul meu din seara asta după cuvântul despre nașterea lui Hristos. Nu amânați de azi pe mâine. Noi nu știm ce e mâine. Dar dacă merge societatea asta tot cam așa, a și e jare, E greu. Dar să nu uitați că țărișoara asta care încă lumea o mai numește România, noi sperăm în Hristos că va supraviețui. Este o luptă subtilă împotriva ortodoxiei. Uneori, chiar pe față și în fruntea țărilor ortodoxe, rămâne în bună parte România. Este țara ortodoxă cu cele mai numeroase mănăstiri din lume. În special din lumea ortodoxă. Dar, fiindcă eu am văzut și Occidentul de mai multe ori și știm că am cei peste tot, mă bucur că m-a născut Dumnezeu în România și că mi-au rânduit și mie ca și multe altora. Să fim în cinul acesta sfânt. Nu pot răbda cei neortodoxi pe această țară ortodoxă, smerită, care nu-i auzi gura, dar merge înainte. La mănăstiri sunt tineri și tineri și surori și tineri băieți cu facultăți, chiar cu două facultăți. Și vin la mănăstiri și se smeresc și se roagă și se bucură și sunt fericiți. Nu înseamnă că dacă mă lăsăm totul să fugim la mănăstiri, ce vreau altceva, vreau să spun. O țară care mai are încă harul acesta, să dea tineri pentru Dumnezeu, când în fond, ce de la Ești dăruit lui Dumnezeu. O țară în care se mai sunt tineri, copii și feti, fete chiar multe, și tineri, băieți cu facultăți și chiar fără facultate, dar cu frică de Dumnezeu să se închine viața lui Hristos de tineri, este neîntâlnită nici într-o țară. Mai este ceva în Rusia. Debea acum se deșteaptă și obieții ruși după 70 de ani de teroare comunisto-occidentală. Că din Occident a venit comunism, nu a venit din Rusia. Citiți în cărți. Ei bine, de ce ziceam că nepretenii ortodoxiei nu pot rabda aceste țări liniștite, smerite, blânde, cu oameni blânzi, cu toate păcatele care le avem, dar blândi nerezboinici, nerezbunători, care îți oferă un pahar de apă sau o bucat de pâine în numele Sfintei trei. Nu pot răbda. Lupta este nu împotriva mea și a dumneavoastră, împotriva ortodoxiei. Lupta care este să dă subtil împotriva adevărului celor de două mii de ani. Dar noi și dumneavoastră să răbdăm și să ne rugăm. Și să nu fiți striști, să fiți bucuroși, Hristos nu ne lasă, Hristos se naște între noi, se naște în inimile noastre, se naște odată cu noi din nou, se întrupează ca să noiască lumea, ca să împace popoarele, ca să liniștească și să sfințească pânticile mamelor, și brațele fecioarelor, ca să întărească ortodoxia și pe cei care iubesc dreapta credință în Hristos. Nu mai stați de vorbă cu fel de fel de sectanți. Să mulțesc din zi în zi, care împragasă în pantaloni, care tunșpe pe care care boisc, care cu alui al care cu Biblie, care fără Biblie, care cu tare, dar toți cu dolari în buzunare. Deci dacă toți au dolarul în buzunare, înseamnă că toți au același stăpân. Și care ați înțeles? Bine că ați înțeles. Care nu? Data viitoare. Deci, iubiți frați, noi suntem sărași de dolari, nu ne trebuie. Și ne dă Dumnezeu, e destul. Nu vrem să furăm de la nimeni nimic. Noi nu pentru asta trăim. Trăim pentru dragostea lui Hristos. Trăim ca să-L stăvim pe Dumnezeu. Trăim să naștem niște pruncuți și să ne menținem sufletul neamului și duhul neamului acestea, așa cum a fost din moștră moș. -trămoș. Greu a fost oricând. Ce mai era pe timpul lui cel Mare când fiecare an, două, trei, patru războaie. Și iar fuga în munt, și iar fuga în vale, și iar la deal, și iar încolo. Ei bine. Acum este altă metodă de luptă, metodă psihologică. Să te chinui până când să nebunești de gânduri, vai și-au să fie mâni și să fie poimâni. Nu mai gândiți atât de mult. Lăsați-vă în seama lui Dumnezeu. Tatăl nostru este Tatăl ce ceresc, Mântuitorul nostru este Dumnezeu nostru și El e salvarea lumii și a noastră. Noi să ne rugăm, noi să fim cuminți, noi să fim iertați, noi să fim împăcați, noi să fim spovediți, să fim împărtășiți, să avem grijă de noi și de copilașii noștri, să ne întărim în dreapta credință și unul pe altul să ne îmbărbătăm și să ne încurajăm și să cântăm lui Dumnezeu măririle Lui și să cinstim întruparea lui Hristos Dumnezeu ca și noi să ne învredeșim, să Îl întrupăm pe Hristos în inima noastră. Și asta se va face prin rugăciune prin spovedanie și prin Sfânta Împărtășaniei. Fie ca Bunul Dumnezeu, cu rugăciunile preacorate în Maie sale, care l-a născut este pe Hristos, Mântuitorul Lumii, pentru rugăciunile Sfinților Săi Apostoli, care au vânat lumea cu cuvântul și cu Evanghelia, cu rugăciunile tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască pe toți, să ne mântuiască pe toți, să apere și să ocrotească România, să întărească casele și familiile dumneavoastră, să vă crească sănătoși și cuvincios copiii și păieții și fetițele, și să vă dărească și dumneavoastră și nouă pace, răbdare, bucurie și mântuire. Amin.